Japp, nu, går, nu har vi heter det, eh, Uppsala domkyrka mitt emot oss här. Och eh, vi slämnat släppnat eh, Open Mind. Ja, Väldigt. Jo, jag kommer på alltså drömsinalet för en podd. Det skulle det skulle vara i Göteborg nation. zon. Oj, vad du skulle hänga här och Ja, ja, här ska, jag bara, ska jag hänga. Men... Är det är Jo men Drömscenario för eh, För en bra podd Skulle ju vara typ om eh, Per Och Tolla I samma rum På ja. någon resa ja. Och så går man och knackar man är ganska fräsch här så går man och knackar på vid har 7 6 halv sju på morgon Då tror jag man skulle kunna få fram många sanningar Vadå om de supererade i De fattar eller Nej, men då kan jag sova. Men att man, man går in och väcker dem vid, vid, ja, sex 6-7 tid. Och så kör man podd. Eller, ja, men, och, och så serverar man dem frukost. så då förstår du vad jag eller, eller parkerar de en pub pub. Så, då säger man på barthänderna att back från den kan. Så ställer man den här i mitt skruvig guldmaterial. Men, jo, jo det ska ju också bli bra. Men jag tror att du måste köpa... Tänk, inte hur mycket Havana IPO och grejer som spånas fram. <laughs> Va, vad heter det? Jo, men du måste köpa nytt sådana minneskort till den här, som har, som har ja. den, här, den här. Den här klarar bara... Den är klarar bara två, två timmar. Ja, du måste klara 24 timmar. Typ. <laughs> ja, men vi ska... Äh, det inte det. Här, det inte det. Vi ska in och sätta oss på något här och... Uh, vi ska snakka lassikroner vi snakkar lassia för på Jötvadsstation ja det är där coolt i biten omslaget ja just det är ja, vi ja vi kommer tillbaka ja vi ska se hur mycket som, som kommer in tänk man bakens juden tänk om den här Jag har aldrig ja, med äh, låten Lasse Kroné. Fortsätter mycket som, som kommer här på inspelningen, men... var det från? På rymmen. Ja, just det. Kollar på det? När det var, jag. ja. Ja, jag äh, gjorde det väl. Mm. Lars Ove Lasse Kroné. Född 62. Och... Äh, det var ju en grej som är... Det är ju min, min svåger från Göteborg, va? Han var ganska tidig i man träffar honom och berättade att han är gått på samma gymnasieskola som Lasse Klinger, va? Ja, den, den kom fram ganska snabbt. Man pratar om meriter. alltså har nöjd, va? Ja. Ja född 62 ja oh, okay. och han blev känd mellan 85 och 99. Han var medlem i det vedervärdiga bandet eller bandet var som liksom en sångtrio, triple touch ja. och som du nämnde förra gången att de hade en Frack på sig Och han hade ju en... Converse. Ja. Ja, Converse Ja, mm. till... med... Converse Vet du någonting vad de andra medlemmarna heter? Nej, Nej. Ken Wennerholm Och Göran Rudbo Jag kommer bara ihåg Där skröner Jag kommer ihåg att de var, de var ju Husband på Fortspåret Med Olsberg ett tag Var de? Ja, oh, fan Ja Det var, det var, det var väl inran. innan jag började kolla Ja, samma sak här Men mamma och pappa kollar Då var det ibland Triple and Touch Otäckt lokalt Ja Vad heter det De tävlar med Med Mellan 91 och 93 Så var de ju värda För underhållningsprogram Till musikjägarna Jaha Ett tips Det kan man ju titta Kan man Måste finnas och till play, Och så 88 Så tävlar de med Lotta Engberg på äh, Melodifestivalen. Mm. Mm. Shongsongen hundra procent och kom tre. Och så var de även programledare 93. Oj. Jaha. Så han var ju även men ändå en liten äh, plus i äh, på Lasse CB Det var innan han tog över äh, Bingolotto. Aha. Han tog ju Bingolotto och då du. Nej, han tog ju Bingolotto efter Loket. Jaha. Och jag minns ju att han fick ju dit om inte han fick dit Bowie. För han ändrar ju Loket körde med dansband. Ja. Bara. Men jag tror att han fick dit Bowie. och till något status var det... det? Morrison. Ja, så. Morrison var Bingolotto. <laughs> oväntat ja, bara och... ja, men det var det var väl som ett lyfte för Bingo Lotto som när lok och Lindström tog ja. över på spåret. Mm. Ja, och, och även lite så har jag, ja. Lasse Berg sjungit i trapphus och Temmo i Hudsgorp. Där han Ja, men han har varit med. Han har varit med hit och dit. Mm. Men då jag tackar göteborgare för han måste ju vara den go godaste gubben, en av de urjete Ja, men finns det någon som slår Glenn Hysen? Nej, en annan. och ja. Jag vet inte hur vi kom in och pratade om Glenn på jobbet. Det var någon som sa att eh, Man gjorde en inte de guiden program Hemma hos Glenn Mm. Och det var väldigt spartanskt, som man bodde i en tåa Det var väldigt spartanskt Det liksom för pratar han kan ju inte ha det dåligt ekonomiskt. Glemmer du sen han är med på alla reklamer och allt. Ja. Han han verkar lika djup som en vattenpöl Glemmer du sen? Ja. Jag tror att han kan han tänker en ljub tanka utav Men. Eh. Det gör ju inte Vilket desto mindre det är det en god göbbe Nej, nej, nej Desto bättre jo. Men, Jaha. ja, fortsätt jag, jag, jag hade bara någon jo. Han gjorde vad heter det 2003, till julhandeln Så släppte han en bok 80 väldigt goda mackor Med seppet faragåsar i samarbete med Donald Boström Jaha. Eh, boken blev seder en podcast Med David Sundin och Albin Olsson I 80 program lagar alla mackor I boken och ger det betyget En väldigt god macka Eller inte en väldigt god macka Det låter som en idé för eh, Det skulle vi ju kunna gjort egentligen och Då recenserar ja, alltså, Och göra 80 avsnitt mm. Om podden Och så gör man i ett avsnitt Gör man en macka i varje avsnitt Ja, och så, den heter en väldigt god macka och då recenserar man en väldigt god macka Eller inte en väldigt god macka. ja men så. Ja. Ja. Ja. Det hade du kunnat kunna gjort. Jag tänkte på honom förutom Goga Börr, det var att... han var ju tidig med att ha så här riktigt sån fast han var rätt ung. Ja. Eller som Jallo och Hever sjunger, sjunger heter det, om man, om man springer upp med de är jagade av en, en, en clownfrisyr. Ja. Och, och det, det är verkligen en clownfrisyr. Ja, men så här, på 70-talet var det ju många som, Alla som blev tunnhåriga hade väldigt. en krans ja, ja, ja. Eller så att man kammar över det ännu bättre Men Han körde ju den svängen Han vidhöll ju den väldigt det länge, länge. Ja. Tills han bara raka sen ser mycket, mycket yngre ut Han var ju Efter, var ju efter sin tid där kan man säga ja. Ja. Sen har ju han är viktpendlar rätt mycket. Han var ju rätt stabil, han var vet mm. trip på touch. Sen har han ju gått ner så här 50 kilo Ja bara... men det är och... Det ja men det måste ju vara efter de här uh... mi Anklagelserna eller nej efter de här MacBooken mm. Men sen var han ju MeToo Ja, så han Det var han uh, var ihop med en ung tjej och uh, som uh, anklagade honom för uh, att han stalka henne han menar att de var ihop mm. Han tappade ju jobbet i dubbidu, tror jag. Men han är tillbaka nu va Ja en... Men det var när där MeToo och när ja. 2018 Kan och... ja. mm. Kunde man inte tro en så god jobb mm. Nej men man, men man väntar fortfarande När, när kommer Martin med tillbaka Ja det är sant Han är borta Var Anders Borg När kommer han in i politiken ja, Han var det ja, men Han var väl också en för något och eh, vad heter han Den här komikern, unga komikersåren Han var ju ja. Och även, fast det var inte om Men även, jag tycker jag är nästan är roligast I den där Paulo Paolo Roberto Ja, mm. ja När han, ja, han sitter i TV4 där Och så, ja du vill För han var ju, han insåg att Loppet vi är kört, det är lika ja. bara att gå ut med det Ja och då sitter sitta med vad heter hon Jenny Strömsdot drömset tror jag det Niklas Lund. Och så ja du vill eh, erkänning ja. Ja jag var ju frustrerad. Nej typ och liksom Det var ju, det är lika bra som, som kungens. Mm. Nej. Nej. Inte bättre. Inte bättre kom det. Inte kan bli bort. Ja, det är nu lika bra som den <laughs> Ja han gick ut direkt morgonen efter då... jag, jag, jag tror det ja. Och det var väl snart så men, men Jag tycker att det där känns ju vara bra Att, att när han, han åkte ut Nu är det ja, i... Verkligen Jag har gjort en lista på lite Kända lassar mm. Övrigt mm. Han är en av dem har du några spontanare utomåg? Mm Har du också gjort det? Nej, men jag kommer, kan kanske säga Lasse Lindbom Lasse Oj, han har jag glömt ja. Lasse Lindgren Jag har glömt också, bra Lasse Björn det det Nej, det jag, jag inte det. heller Fan, snygg Vad mer då? Lasse Dahlqvist? Ja, också inte Han är i Göteborgs sången Ja, ja mm. ah, ah, ah. Det är när man får lite anka det vill ha. Gamla Nottsholmen det var det. Det var hade då en Ja, far att det blir en lasse. Ja. Holm. Mm. Åberg. Mm. Mm. Hallström. Allström. Mm. Landdal. Berghagen. Ja. Och sen har vi ju i parken. Mm. Viren Ja. Och så har vi ju Klassiska Lasseman Vet du om är det? Ja men vad hittar med i en program, Är det? Jo, jag trodde också det var med Arsberg, ja. med Ja Men jag hittade ett... Det finns också en som heter Som med i Arvingen uppe Efter Lasse ja. Och så har vi ju Klassiska Flyttlassen flyt Flyttlasse? Ja, ja. Och så har vi även k eh, <laughs> Du har ju K-lasse eh, Mördberg. Jag ja. <laughs> skriver. Ni sa att jag hade använt. Ni har ju på det för länge ihop. Ja, <laughs> nu börjar vi ta den under –Ja, Jag är nöjd att komma på det. Så tog du. K-lasse Mördberg. Lasse. <laughs> lasse Och så har vi ju den klassiska kvinnoturnen mot Maya. Ja en ko elastiska. Ja. Alltså. Hallå han Lasse Müllberg hann ju komma. Lasse Müllberg kommer. Kapten Ja. det. Kan vi inte dra ja. Vi får dra sen. Vi, vi får dra telefon. Ja. alltså Lasse har vi dra honom på mer ja, i ja, Har vi dra av på jag tar 12 minuter. Oh. vi nöjer oss perfekt. hej.